«Ти, – сказав Матвій до Маї, – я тебе знаю. Можеш залишатися, і щоб ніяких підпалів дому. Знайду твоїх батьків і спалю їхню хату, щоб ти зрозуміла. Щоб ніяких, ти зрозуміла? Це тобі не романтичне кіно. Ніяких підкопів, таємного визволяння, Ніяких замахів на головного наглядача. Завтра мені потрібно з'їздити в Київ. Я приїду і перевірю, чи не було диверсій. І перевірю, що там наш маестро. На хліб і воду його. Ти відповідаєш за нього. Затямила?